По телевізору йшов, видно, фільм про котрусість тисяч битв тієї вже далекої для них війни, що стала теж історією. Жаль, не побачив батька в боях за Київ. Чи стрівся він зі своєю матір'ю, чи їхній дім був цілий? Поділ відкрився раптом одразу весь, з Рибальським та Оболонню, а за підсвіченим тугим Дніпром Засяїли масиви за Дніпров'я, що входили в старі ліси понад Десною. Сивий і вічно змінний обшир, душа землі, її розкрилля. Нінна притисла сервучко до плеча, немов злякалась далечі, чи глибини минулого, чи висоти прийдешніх днів. Обняв її легенько і пригорнув. Не змерзла? Ні. «Я тут гуляв із мамою, як був малий. Ти вчора вже розказував». «Чудове місце для малюків! Дніпро! Повітря свіже!» Вона кивнула мовчки. Вогні фунікулера текли то вниз, то вгору. «Як долі міст, народів!» – подумав Назар голос. «Зносяться, занепадають!» Ніна не обізвалася – Дивилася на пароплави, що тихо сяяли біля причалів, Готові в мандри з зоряним, безмежно дивним світом. Ти плавав так, кивнула вниз на річку й кораблі. Ще ні. Я теж. Коли відпустка в тебе, заглянула йому в вічі, Ніби хлюпнула сяйвом ніжності. Аж восени не буде душно, річка й пароплав — і береги, і зоряне невисоке небо. Ти так змінився, мовила вона схвильовано. немов жив. Він пригорнув її міцніше і нежданно, ніби рідній своїй душі все розповів, що стали з ним за ці два дні. Куранти десь пробили північ. Розпочалася нова доба. Кінець озвученої книги Запис проведений в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Олена Шорсньова. Звукорежисер Ніна Рудник. Київ, 1989 рік.